ونستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً صديقاً يصلي لكم أعمالكم ويبر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن استقبل حديث كتاب الله واخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة مدعى wa kullal bid'ati dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar anzallaahu iyyakum minan nar jamaah sekalian yang memeluk Allah Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah kepada Allah dan diberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis ilmu yang dimuliakan dan diberkahi maka sudah selayaknya dan seharusnya kita bersyukur atas nikmat ini dan terlebih lagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan datangnya tamu agung yang akan datang kepada kita setiap tahun dan kita tinggal menunggu hari-hari untuk kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maghfira dan ampunannya rahmat dan karunianya berbagai nikmat dan keutamaan yang sangat besar di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hati orang-orang yang mukmin yang ada di dalam hatinya keimanan pasti ada kecintaan dan kerinduan terhadap bulan Ramadan. Tidak ada seorang yang di dalam hatinya keimanan melainkan dia merasakan kerinduan dan dia menunggu dan menanti kedatangan bulan Ramadan. Karena Allah telah menjadikan cinta terhadap bulan Ramadan itu merupakan tanda keimanan. Dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Hanya orang yang memiliki. Di dalam hatinya kemunafikan atau kekafiran. Yang dia tidak mencintai. Atau bahkan membenci bulan Ramadan. Hanya orang-orang munafik dan orang kafir yang membencinya bahkan merupakan sebuah ciri khas seorang mukmin yang dia merindukan masih ada di dalam hatinya kerinduan dan merasakan ketenangan ketika memasuki bulan Ramadan karena keutamaan yang besar yang diberikan oleh Allah SWT terhadap bulan ini Hanya saja dengan berbagai keutamaan yang akan kita bacakan dan kita bahas dalam kesempatan ini Masih banyak kaum muslimin yang menyambut kedatangan bulan Ramadhan Baik sebelum masuknya bulan Ramadhan Ataukah ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan masih banyak di diantara kita kaum muslimin Yang tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Dan tidak menjalankan ibadah Di bulan Ramadan Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Yang telah beliau ajarkan kepada para sahabat Bahkan sebelum dan setelahnya Banyak kaum muslimin yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Berbagai amalan, yang tidak ada tuntunannya dilakukan. Sementara yang jelas, merupakan sunnah, bahkan kewajiban, ditinggalkan di bulan Ramadan. Dan inilah yang menjadikan kita, seharusnya, mulai dari diri kita untuk memperbaiki. Memperbaiki diri kita, kita belajar Kita mengetahui Menuntut ilmu Tentang bagaimana Keutamaan Dan bagaimana cara Menyambutnya Bahkan sebelum kita masuk Bulan Ramadan Amal apa saja Dan apa yang seharusnya kita lakukan Dan apa yang tidak boleh Maka seharusnya kita mengetahuinya Agar kita benar-benar Mendapatkan Manfaat dan faedah bulan Ramadan Yang sedemikian banyak keutamaan di dalamnya Maka di dalam kesempatan ini Kita membahas dalam sesi yang pertama ini Tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan Agar kita menjadi semakin Merindukannya dan semakin bersemangat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita menjalankannya. Karena keutamaan Ramadhan hanya didapatkan bagi orang-orang yang benar-benar ikhlas, orang yang benar-benar menjalankan ibadah hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara Keutamaan yang sebenarnya sangat banyak dan kita hanya membatasi dengan keutamaan-keutamaan Ramadan yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih karena keutamaan bulan Ramadan sebenarnya dengan hadis-hadis yang sahih sudah cukup dan tidak perlu untuk kita Menyebutkan dan menyebutkan dengan keutamaan Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang baif bahkan yang palsu Sehingga kita ketika membacakan atau kita memahami Keutamaan Ramadan berdasarkan hadis-hadis yang sahih Kita akan selamat Dari ketergelinciran dan kesalahan serta kesesatan Dalam menjalankan dan memahami keutamaan Ramadan Bahkan di dalam hadis yang sahih terlalu banyak keutamaan Ramadan dan cukup dengan hadis yang sahih dan dengan ayat-ayat Al-Quran kita menjadikan hal itu sebagai pegangan seandainya disebutkan hadis-hadis yang daif terlalu banyak bahkan lebih banyak hadis yang daif tentang keutamaan bulan Ramadan yang kita tidak perlu untuk meyakininya apalagi mengamalkannya Allah SWT berfirman tentang keutamaan bulan Ramadan jadi keutamaan bulan Ramadan disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis serta penukilan dari para sahabat yang sangat banyak dan kita dalam kesempatan yang terbatas ini akan menyebutkan sebagian diantaranya. <tuh> Sehingga kita hanya menyebutkan sebagian saja. Di antara keutamaan Ramadan. Baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan mencukupkan sebagian diantaranya. Yang pertama dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalam surat Al-Baqarah ayat ya 185 Allah berfirman, "Syahru Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum Ramadan Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran dan cukup ini sebagai sebuah keutamaan besar disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah keutamaan bulan Ramadhan adalah bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya Unzilafihil Quran diturunkan di dalam bulan Ramadhan Al-Quran Al-Quran adalah kitab yang teragung dan terbesar dan terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir Nabi yang paling mulia dan manusia paling mulia di dunia ini dan bahkan di seluruh makhluk makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah SAW dan diturunkan kepada Rasul Rasulullah SAW kitabnya yang paling agung yang terakhir yang disebut dengan muhaimin yang muhaimilan sebagai pelengkap penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya sehingga Al-Qur'an kitabullah firman firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril sayyidul Malaikah pemimpin para malaikat tidak ada malaikat yang lebih mulia daripada Jibril. Diturunkan kepada Rasul yang paling mulia dan makhluk yang paling mulia di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW. Sehingga diturunkan dari Allah SWT. Dan ditugaskan malaikat yang paling mulia. Kepada Rasul yang paling mulia. Firman Allah yang paling agung. Dan tentunya di waktu yang paling yang paling baik di waktu yang paling baik yaitu di bulan Ramadan karena itu keutamaan yang besar diturunkan di dalam Al-Qur'an cukup satu saja disebutkan ayat ini tentang bulan Ramadan Syahrul Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudallinnas sebagai petunjuk bagi manusia kitab sebelumnya Taurat Injil Zabur Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa dan yang lainnya Diturunkan Untuk kaum mereka Kaumnya Nabi yang diutus Atau Rasul yang diutus Secara khusus Akan tetapi Al-Quran diturunkan Kepada seluruh manusia Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia Dan bahkan jin Saqalain Dua makhluk yang dibebani oleh Allah SWT dengan syariat Al-Quran diturunkan Untuk mereka semua Seluruh manusia tanpa kecuali umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi yang lainnya semuanya harus beriman dan harus mengikuti Al-Qur'an. Diturunkan di bulan Ramadan. Hudallinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan disitulah, kemudian kita mendapatkan keutamaan puasa di bulan Ramadhan. Karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَمَنْ شَهِدَ Barang siapa yang menyaksikan. Menyaksikan hilal. Menyaksikan bulan maksudnya ketika melihat hilal. Syahidah. Di antara kalian. شَهْرَ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرَ فَلْيَا سُمْهُ Maka hendaklah dia berpuasa. Sehingga puasa itu disyariatkan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah. Untuk diturunkan di dalamnya Al-Quran. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat besar. Seandainya ini saja keutamaannya. Maka sungguh luar biasa. Apalagi. Di dalam bulan Ramadan itu. Yang mana diturunkan Al-Quran. Dijelaskan. di Surat yang lainnya. Lebih tegas lagi, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dalam surat Al-Qadr. Ini surat yang kedua, yang disebutkan keutamaan bulan Ramadan. Tetapi lebih khusus, kami, sungguhnya kami, menurunkannya, Nya di sini adalah Al-Quran. Sungguhnya kami menurunkannya, menurunkan Al-Quran, anzalnahu fi laylatil qadr, adalah di malam Lailatul Qadar Lailatul Qadri malam al-Qadr malam kemuliaan Lailatul Qadar khairun min alf syahr Malam itu di mana diturunkan Al-Qur'an diturunkan Al-Qur'an ke langit dunia khairun itu adalah lebih baik dari seribu bulan Subhanallah 83 sekian bulan 83 tahun sekian bulan Subhanallah sedemikian so, besarnya satu malam ini lebih baik bukan sebanding tapi khairun lebih baik daripada seribu bulan Seorang yang beramal di dalam malam bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar disepakati Bahwa itu adalah malam yang ada di bulan Ramadhan, malam Lailatul Qadar, sehingga para ulama menyebutkan bahawa surat Al qadr ini yang juga mengandung keutamaan bulan Ramadhan, bahkan yang lebih khusus adalah malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadhan. Ini. Tanazzalul malaikatu waruh fi. Maka turunlah para malaikat. Ini keutamaannya, di malam diturunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, para malaikat turun. Waruh dan malaikat Jibril. Dan di bulan Ramadan malaikat Jibril datang murojaah membacakan kembali ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah diturunkan, dibacakan kembali seperti diturunkan kembali. Di bulan Ramadhan, setiap Ramadhan Jibril membacakan seluruh Al-Quran yang sudah diturunkan kepada Rasulullah, sehingga seakan-akan turun pada waktu itu. Di malam, di malam-malam bulan Ramadhan, jengah Jibril mendatangi Rasulullah Sallam di bulan Ramadhan ini dengan izin dari Rabbnya, dan itu sampai terbit fajar. Kemudian disebutkan di dalam surat yang lainnya, surat Abdurrahman. Di awal surat Abdurrahman, ini inna anzalnahu fi lailatil mubarokatin innakunna muzrin. Fiha yufraku kullu hakim amran min indina. Sehingga disebutkan di dalam surat Abdurrahman ini, inna anzalnahu fi lailatil mubarokah, kami turunkan pada malam yang penuh dengan barokah. Sehingga malam Lailatul Qadar, malam barokah Malam yang penuh dengan barakah Fidaiyatimu barakah Inna kunna munjri Sungguhnya kami menurunkannya Di dalamnya, di dalam malam tersebut Yang ada di bulan Ramadhan Yufraku kullu amrin hakim Diputuskan segala perkara Yang yang penuh dengan hikmah Berbagai perkara Diputuskan perkara penting Diputuskan Di dalam malam lalatul qadar tersebut Ini keutamaan yang ada Di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW Terdapat banyak Di antaranya Di dalam hadis yang sudah kita banyak mengenalnya Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda Man sama ramadana Barang siapa yang berpuasa ramadhan Imanan wahtisaban Dengan iman dan mengharapkan pahala Rohfirallahumataqqadamamin dambi maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah terdahulu, terdahulu, bukan setahun tapi yang sudah terdahulu. Ini seluruh dosanya, dosa-dosa kecil, maksudnya di sini, seluruh dosa-dosa yang kecil yang dia lakukan maka akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat orang itu Berpuasa bulan Ramadhan dengan iman dan ikhlas mengharapkan pahala, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini keutamaannya, diampuni semuanya dosa-dosa yang telah lampau. Ini yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya, hadis yang kedua, dari Amr bin Murral al-Juhani radhiyallahu anhu ya kata. Ja'arajulun ilan Nabi Ada seorang yang datang kepada Nabi SAW Faqala lalu ber, berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ara'idah Bagaimana menurutmu? In syahidtu an ilaha illallah. Jika saya bersaksi la ilaha illallah. Wa annaka Rasulullah dan bahwa engkau adalah Rasulullah Wasallaitu salawatil khams Saya Salat lima waktu Wa adaitu zakat Dan saya menunaikan zakat Wasumtu Ramadan Dan saya berpuasa Ramadan Di sini tidak disebutkan haji Ada kemungkinan Disebabkan Karena Yang pertama Belum disyariatkan ibadah haji Belum diperintahkan Sahabat ini ketika bertanya Dia belum mendapatkan kewajiban haji Atau belum diturunkan syariat wajibnya haji Yang kedua Bahwa haji ini adalah sesuatu yang berat Yang tidak mampu dilaksanakan Maka dia tidak menyebutkannya tidak menyebutkan karena dia tidak mampu. Alat kulih hal yang penting disebutkan empat ini saja, empat saja. Yang ini semuanya bisa dilakukan oleh semua manusia. Seorang yang Muslim bisa melakukan keempat hal ini. Maka bagaimana kalau saya ini saja yang saya lakukan? Saya bersaksi lain Allah melalui Rasulullah, salat lima waktu. Mengenai zakat yang wajib Maksudnya Mengenai zakat terpuasa Ramadan Mimman ana Famimman ana Saya termasuk Golongannya siapa maksudnya Bagaimana keadaan saya ini Kalau saya cuma melakukan itu saja Maka Rasulullah SAW bersabda Dan tentunya ini yang dimaksudkan Dilakukan dengan ikhlas dan benar Maka Rasulullah bersabda minas siddiqina wasyuhada. Maka kata Rasulullah dia termasuk golongannya siddiqin dan golongannya syuhada. Padahal golongan siddiqin dan syuhada ini golongan manusia paling tinggi di bawahnya Rasul. Para siddiqin. Ini, Abu Bakar asiddiq as yang pertama kali mendapatkan titel asiddiq. As golongannya asiddiqin. As ini Abu Bakar As-Siddiq. Manusia paling utama, paling afdal di antara seluruh manusia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. As-Siddiq. Wasyuhada. Dan golongan setelahnya, di bawahnya Siddiqin adalah syuhada. Setelah para Nabi dan Rasul, maka setelahnya Siddiqin, di bawahnya lagi adalah syuhada. Di bawahnya lagi adalah solihin. Orang-orang yang soleh. Maka orang yang berpuasa Orang yang melaksanakan rukun Islam ini Sampai yang keempat ini Maka dia apabila melaksanakannya Sudah bisa masuk dalam golongannya Siddiqin dan Syuhada Bukan hanya orang-orang yang salih Tapi golongannya Siddiqin dan Syuhada Subhanallah Umar bin Khattab Syuhada Termasuk Syuhada Hamzah Sayyidu Syuhada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan juga syahid. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai syahid sebelum meninggalnya. Umar bin Khattab, Utsman dan Ali syahid, orang yang terbunuh di jalan Allah. Dan ternyata Rasulullah SAW ketika menyebutkan ash-shahid, as syahid kepada Umar, Utsman, Ali, disebut syahid oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup maka ketika meninggal terbunuh semuanya. Eh, dan terbunuh di jalan Allah. Meskipun bukan di medan pertempuran. Maka titel syuhada yang sesungguhnya awalnya adalah untuk orang yang terbunuh di medan pertempuran jihad. Tetapi ternyata bisa didapatkan oleh seseorang yang tidak sempat untuk berjihad karena sekarang bukan zamannya berjihad, berperang, eh ini. Masih bisa mendapatkan titel syahid atau syuhada, golongannya syuhada. Tetapi dengan ikhlas menjalankan tauhidnya, syahadatnya, sholat lima waktu, puasa Ramadan dan menunaikan zakat. Maka dia bisa masuk golongannya syuhadat. Meskipun meninggalnya di atas tempat tidurnya. Meskipun meninggal di atas tempat tidur. Maka masuk golongan syuhadat. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis yang ketiga. Hadis yang tadi disebutkan diriwatkan oleh Imam Ibn Qunzai, Imam Ibn Hibban. <tuh> Dan hadis yang disahihkan Syekh Al Albani rahimahullah taala di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fala ia berkata, "Telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahru, atakum ramadhan. Telah datang pada kalian bulan ramadhan. Jadi awal ketika datang bulan Ramadan Rasulullah bersabda Telah datang kepada kalian Atau akan datang kepada kalian Karena Dalam bahasa Arab Bisa jadi maknanya Ata'akum maknanya hampir datang Bisa jadi sudah masuk bulan Ramadan Dan bisa jadi Hampir masuk bulan Ramadan Seperti kita sekarang Rasulullah bersabda Demikian Datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Faradallahu anza wa jalla alikum siyamahu. Allah mewajibkan puasa bagi kalian atas kalian untuk berpuasa di bulan itu. Tuftahu fihi Abu s-sama. Dibukakan di dalamnya pintu-pintu langit. Watuqlak rufiha Abuul Jahim. Ditutup di dalamnya, di dalam bulan Ramadhan. Abuabul jahim. Pintu-pintu neraka jahim. Watughallu fihi maradhatu syaitin. Dibelenggu di dalam bulan itu maradhatu syaitin. Para pendurhaka yang sangat durhaka dari kalangan syaitan. Jadi Maradah ini bisa dikatakan cetengkotnya syaitan. Sehingga yang dibelenggu adalah marah datu syaitan. <tuh> Ibnu Khuzaimah menyebutkan tentang hadis ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan wasuffirati syaitan dibelenggu para syaitan. Maka dijelaskan bahawa yang dimaksudkan syaitan di sini meskipun secara umum tetapi lafaz-lafaznya meskipun umum tetapi maksudnya adalah para tokohnya, pembesar-pembesarnya. Artinya, ini menjawab ishkal ataukah mungkin tanda tandatanya besar. Kenapa orang di bulan Ramadan masih ada yang berbuat apa? Maksiat. Bahkan masih banyak yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Meskipun orang yang Masuk bulan Ramadhan orang yang wumin Dia mendapatkan kemudahan Mendapatkan semangat Untuk berpuasa Untuk beribadah di malam bulan Ramadhan Di siang hari bulan Ramadhan Meskipun dalam kondisi berpuasa Maka dia mendapatkan ke ke Kenyamanan dan keringanan di dalam beribadah Karena para tokohnya setan sudah dibelenggu Akan tetapi setan yang masih anak buahnya ini mereka masih berkeliaran. Nah, orang-orang yang sudah terlanjur amal maksiatnya mendarah daging atau sudah terbiasa, cukup uh, setan yang yang <tuh> yang kecil-kecil ini ini sudah bisa menggoda dan sudah mengganggu orang untuk cukup menyesatkan dan menjadikan orang itu tetap berbuat maksiat. Adapun yang besar-besar maka. Mereka sudah dibelenggu oleh Allah Swt. Ini, dia dibelenggu sehingga orang yang sudah terbentuk kekafirannya, kemunafikannya, meskipun tidak ada setan, sudah tetap jalan saja. Ini sudah jadi setan manusia. Ini. Makanya di bulan Ramadan meskipun dibelenggu setan, tapi setan yang sudah menjadi detengkotnya ini, itulah yang dibelenggu, yang marodah yang durhaka. Maka mereka masih uh, menjadi uh, penggoda bagi orang-orang yang sudah terlanjur maksiatnya luar biasa keterlaluan melampaui batas. Maka mereka sulit untuk mendapatkan hidayah. Ini hatinya sudah tertutup dan bahkan sudah menjadi setan dari kalangan manusia. Nah ini sehingga yang dibelenggu setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia masih berkeliaran. Dan demikian juga. Uh, mereka maradatul jinni. Disebutkan dalam sebagian ayat maradatul jinni. Iaitu jin yang durhaka. Itu jin yang sudah masuk golongannya syaitan. Dan disebutkan lillahi fihi. Allah di dalam bulan Ramadan memiliki laylatun. Ada sebuah malam milik Allah SWT. Karena siang dan malam makhluk. Ciptaan Allah. Allah yang memilikinya. Allah memiliki satu malam di dalamnya, di dalam bulan Ramadan khairan min al-fijar yang lebih baik dari seribu bulan yaitu malam laylatul qadar man hurima khairuha faqad hurim barang siapa yang diharamkan dari bulan Ramadan maksudnya dari kebaikan kelebihan, keutamaan kebaikan Barokah bulan Ramadan kalau dia di, di, diharamkan Diharamkannya, artinya tidak diberikan petaufik petunjuk sampai dia mengamalkan dan mendapatkan dan meraih bulan Ramadhan kebaikannya, maka berarti dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Insyaallah. Makanya rugi orang yang keluar dari bulan Ramadhan, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini rugi orang yang datang bulan Ramadhan, dia tidak diampuni oleh Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Makfirah ditutup pintu neraka dibelenggu syaitan orang masih belum diampuni maksudnya dia tidak mendapatkan manfaat dari bulan Ramadhan maka ini orang yang celaka orang yang sangat rugi ini yang disebutkan Rasulullah Sallam ini <tuh> sebutkan orang yang rugi orang yang orang yang sangat berugi. Nah disebutkan di sini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Nasai hadis yang keempat yang selanjutnya dari Arfajah, <tuh> dari Arfajah bala ia berkata, Utna Utbah bin Farqat, kami menjenguk Utbah bin Farqat. Utbah salah seorang sahabat Rasulullah. Fatah karena syahr Ramadan, kami Berbincang-bincang tentang bulan Ramadan Memperbincangkan bulan Ramadan Maka Khutbah Yang waktu itu sedang sakit Bertanya apa yang kalian bicarakan Apa yang kalian perbincangkan Kulna syahra Ramadan Kami berkata bulan Ramadan Mungkin sudah dekat bulan Ramadan Mereka membicarakan Hei. Maka Utbah bin <tuh> Farqod ber bertanya, apa sebenarnya kok kalian asyik membicarakan sesuatu bulan Ramadan? Ternyata. Kalau maka Utbah berkata, Samitu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah S.A.W. beliau bersabda, Tof Taufihi Abwabul Jannah dibukakan pintu-pintu surga di dalamnya. Betullah kufihi Abwabul Nar ditutup di dalamnya. Pintu-pintu neraka, wadhuu gal lufihi syaitain dan dibelenggu di dalamnya para syaitan, wa yunadi kullalailah dan dipanggil yunadi kullalailah. Setiap malam ada malaikat yang dimaksudkan di sini mengumumkan, mengumumkan. Cuma kita tidak mendengar pengumuman ini. Eh, hanya saja diberitakan oleh Rasulullah SAW bahawa setiap malam bulan Ramadan yunadi munadin Kullalailah setiap malam ada yang memanggil, yang ditugaskan oleh Allah SWT ya bagi al-khairi wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan halumma kemarilah dalam satu riad aqbil. Eh, datanglah Wahyab, lihat syari' aksir wahai orang-orang yang menginginkan keburukan berhentilah atau kurangilah. Nah disebutkan di dalam hadis ini tentang keutamaannya orang yang berusaha berbuat mengharapkan kebaikan dia akan dimudahkan dan orang yang dia itu Ketika di sebelum bulan Ramadan dia menginginkan keburukan, maka dijadikan seorang itu tertahan atau dia enggan, dia mengurangi kemaksiatannya. Maka ini akan dilakukan oleh orang yang memiliki keimanan, orang yang berbuat maksiat dia berfikir eh, ini bulan Ramadan, saya kurangi saja. Eh ini, sehingga orang yang berbuat maksiat dia akan berkurang. Orang yang berbuat maksiat dia akan berkurang dan bukan berarti ini adalah kebolehan orang yang berbuat maksiat kalau begitu bulan Ramadhan setelah selesai maka kembali lagi. Ini yang buka praktek. Ini bulan Ramadhan siang hari tutup. Ini, ini malam hari teraweh. Ini setelah teraweh saja ini. yang buka praktek ini maka apa setelah itu setelah bulan ramadhan selesai kemudian wah sudah selesai bulan ramadhan maka bukan demikian orang yang seharusnya ketika di bulan ramadhan dia sudah mengurangi dan sudah berhenti dari maksiatnya maka sebenarnya itu adalah untuk dalam rangka setelah bulan ramadhan dia berhenti total maka dimulai salah satu waktu yang paling tepat untuk meninggalkan maksiat Secara total dimulai di bulan Ramadan Ini yang dimaksudkan Dah disebutkan Ibn Khuzim menyebutkan tentang hadis yang tadi disebutkan Bahawa yang dimaksudkan adalah Para pembesar syetannya Meskipun lafadnya Yang dikeluarkan dalam hadis ini Tidak menyebutkan Tokohnya atau yang paling durhaka di kalangan jin Atau syetan Maka yang dimaksudkan dalam hadis eh, yang dimaksudkan adalah para pembesarnya. Makanya Ibnu Khuzaymah mengatakan yang dimaksudkan adalah maradatul jinni minhum. Kemudian beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah hadis bahwa Rasul Sallam bersabda, apabila awal malam idakan awal ulai latin. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaymah. Apabila sejak malam Jadi besok bulan Ramadhan berpuasa Malam ini Awal laylatin min Ramadhan Malam pertama bulan Ramadhan Sufidatis syayatin Maradatal jini Dibelenggu para syaitan Maradatal jinni, Jin yang durhaka Syaitan Dari kalangan jin Waghulikad ababunar Ditutup pintu-pintu neraka falam yuftah minha babun tidak terbuka sama sekali satu pintu pun satu pintu sama sekali fa futihat abwabul jinan dan dibukakan pintu-pintu surga falam yughlaq minha babun tidak tertutup sama sekali satu pintu pun jadi yang dimaksudkan di sini zahirnya yang pertama bahwa memang pintunya dibuka Pintu surga ini Di bulan ramadhan Bagaimana bukanya pintunya Yang jelas Allah yang mengabarkan Ini wahyu ini. Dan difahami sebagaimana Sebagaimana beritanya Karena surga dan neraka ada pintunya Dan pintu itu <tuh> Bisa jadi Pada saat selain di bulan ramadhan Terbuka pintu neraka Ini Dan disitulah disebutkan tentang terbukanya pintu surga semuanya dan tidak ditutup. Dan pintu neraka ditutup dan tidak terbuka sama sekali. Kemudian. ya Ada yang menyuruh dan mengatakan. Wahai yang mencari kebaikan datanglah. Dan wahai yang mencari keburukan aksir berhentilah. Atau kurangi. Rem. Walillahi. Dan ini tambahan yang ada di dalam riwayat Ibn Khuzayyamah. Wallillahi utaqaw min al-nar dan Allah. Ini hey. utaqaw min nar membebaskan dari api neraka. Ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadhan. Parlama menjelaskan tentang maksud dari lilahi utaqaw min nar Utaqaw artinya orang yang dibebaskan, dimerdekakan. Maksudnya orang-orang yang ditetapkan sebelumnya sebagai penghuni neraka. Banyak di bulan Ramadhan yang kemudian sadar bertobat. Maka dibebaskan dari neraka oleh Allah SWT. Atau orang yang terkena. Atau ter, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Maka di bulan Ramadhan itulah. Allah SWT memberikan syafaat yang nanti akan diberikan nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang mereka menjalankan bulan Ramadhan. Ini diberikan oleh Allah pembebasan dari neraka. Utaqa'u minan-nar. Dan disebutkan dalam riwayat Dan itu terjadi setiap malam Itu terjadi setiap malam Setiap malam Setiap hari bulan Ramadan Dibebaskan oleh Allah Utaka, Bukan hanya satu Kan tapi utaka Banyak yang dibebaskan oleh Allah dari neraka Karena itu bulan Ramadan disebut bulan maghfirah Bulan ampunan Syahrut taubah Bulan bertaubat Dari seluruh perbuatan maksiat ini Bulan rahmat Karena demikian besarnya rahmat Allah Yang ditumpahkan di bulan Ramadan Penuh berakah Di bulan ini Yang disebut juga dengan Syahrul Mubarak Bulan yang penuh dengan berakah Banyak nama bulan Ramadan ini Syahrul Rahmat Syahrul Mubarak Syahrul Maghfira Aini, Bulan Ampunan Ini Bulan taubat. Syahrul Amal Bulan Beramal Ya ini dan berbagai macam dan syahrul Quran bulannya Al Quran karena turun ke di dalamnya Al Quran dan diutamakan untuk membaca Al Quran. Nah disebutkan dalam hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sudah berapa dari hadisnya yang mencatat ada 6 tadi ada 5 atau 6 ya yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Bahawa Rasulullah SAW bersabda Assalawatul Khams Salat lima waktu <tuh> Wal Jumu'atu ilal Jum'ah Dari hari Jum'at ke hari Jum'at berikutnya Waramadhanu ila Ramadhan Bulan Ramadhan Menuju bulan Ramadhan yang berikutnya adalah muka adalah penghapus dosa. Ma bayinahuna di antara kedua waktu ini, di antara salat salat duhr salat asar maka diampuni oleh Allah ampunan bagi orang yang salat duhr setelah itu salat asar maka diampuni dosa antara salat duhr dengan salat asar dosa dosa kecil antara salat jumat sampai salat jumat berikutnya. Apabila seseorang sholat Jumat di sini, kemudian sholat Jumat yang berikutnya, maka di antara Jumat itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa dosa kecilnya. Antara bulan Ramadan dia beribadah di bulan Ramadan, sholat, puasa dan ibadah di bulan Ramadan, sampai Ramadan berikutnya mukafiratun. Semuanya adalah penghapus dosa, masya Allah. Jadi selama satu tahun dihapus dengan bulan Ramadan mat kabair selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Maka <coughs> ini keutamaannya. Nah disebutkan <coughs> di dalam hadis yang sudah kita kenal yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bunil Islam wal khamsin Islam dibangun di atas lima, lima fondasi. Yang pertama syahadat la ilah ilallah. Wa anna Muhammad adalah Rasulullah. Bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Abduhu wa Rasuluh. Bahawa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Wa iqamis salah menegakkan salat. Wa itaiz zakah menunaikan zakat. Wa hajjul bayt haji ke kebaytullah. Dalam sebagian riwayat didahulukan puasa Ramadan dan salmi ramadhan dan puasa ramadhan maka Islam dibangun lima dasar ini sehingga lima amalan ini adalah amalan yang paling penting dan paling dicinta oleh Allah tidaklah Allah mewajibkan sesuatu apalagi dijadikan sebagai rukun Islam melainkan itulah yang paling dicintai Allah kata Rasulullah SAW bahawa Allah berfirman ma taqarba ilaya abdi bi syai'in Ahabu ilayhi min maftaratuhu alaihi Tidaklah aku mencintai Hai. Kata, kata Allah SWT Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku Dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan Jadi yang paling dicintai oleh Allah Untuk seseorang bertakur kepada Allah dengannya Adalah yang diwajibkan Apa yang diwajibkan? Salat yang paling utama. Kemudian yang kedua menunaikan uh, yang syahadat yang pertama, kemudian yang kedua adalah mak solat, kemudian zakat, puasa, haji. Ini yang diwajibkan oleh Allah. Maka ini yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru yang lainnya berikutnya. Makanya dari sini kita bisa melihat bagaimana orang yang berbondong-bondong di bulan Ramadhan. Untuk menghadiri sholat tarawih. Tetapi. Sholat jamaahnya. Eh, dia tinggalkan. Ini khususnya bagi laki-laki. Eh, maka apa? Maka banyak di antara kaum muslimin. Yang laki-laki ini. Mereka pas sholat tarawih mereka datang. Yang lainnya. Telat dan tidak ikut berjamaah. Padahal sebagian ulama menyebutkan. Sholat jamaah ini wajib. Salat taraweh jelas sepakat sunnah tidak sampai kepada wajibnya. Tetapi banyak kaum Muslimin meninggalkan salat jamaah dan kemudian lebih mementingkan salat tarawehnya. Ini kebalik. Seharusnya ini yang ya, yang <tama> pertama harus dijalankan ke adalah salat lima waktu salat berjamaahnya. Ini, ini yang seharusnya kita lakukan dan ini sekaligus untuk menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan. Untuk mempersiapkan bulan Ramadhan. Siapkan dengan ibadah-ibadah yang sudah wajib sebelumnya kita maksimalkan. Sebelum masuk bulan Ramadhan. Kemudian. Hadis yang selanjutnya. Keutamaan Ramadhan adalah keutamaan salat malam di bulan Ramadhan. melebihi keutamaan salat malam di bulan yang lainnya. Bahkan terdapat keistimewaan. Melakukan ibadah solat malam berjamaah yang tidak disyariatkan atau tidak disunahkan di bulan yang lainnya. Yaitu apa? Mankomat dalam hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Dua-duanya lafaz yang tadi disebutkan Manshah Marhaban. Barangsiapa yang ber berpuasa. Hadis yang juga dari Abu Hurairah Lafaknya manqama Ramadan Barang siapa yang berdiri Di bulan Ramadan Berdiri maksudnya salat malam Sehingga keutamaan Salat, keutamaan puasa Ramadan wajib Keutamaan salat malam Yang sunnah dan paling disunnahkan Setelah salat wajib eh, Di antaranya Witir yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Maka di bulan Ramadan Itu lebih utama dan bahkan diutamakan untuk berjamaah. Sehingga disebutkan di antara keutamaannya. Salat berjamaah. Terawah, ini lebih baik daripada Rasulullah sendirian. Sebagaimana Rasulullah sebutkan. Barang siapa. Ma al hatta barang siapa yang salat bersama imam. Sampai yang syarif. Sampai selesai. Maksudnya witir. Hatta yang syarif. Kutibalahu qiyamulailah Maka dia dicatat Kutibah, dicatat eh. Maksudnya dicatat Dia ganjarannya terus dicatat Mengalir Seperti sholat semalam suntuk Seandainya dia sendirian Sholat semalam suntuk Dari mulai habis isyak sampai Subuh Ada yang kuat Ini eh, subhanallah Tidak ada yang kuat tapi kalau sholat berjamaah, berapa lama sholat berjamaah? Setengah jam, satu jam. Satu jam ini sudah uh, orang biasanya kapok. Kalau ada masjid satu jam sholat ini eh, Satu jam. Eh, padahal Rasulullah s.a.w. Uh, ini pernah sholat malam, eh, tengah malam berdiri sampai subuh. Sampai mau habis sahurnya. Jadi sekitar empat jam Rasulullah sholat Bersama, berjamaah bersama para sahabat. Tapi khawatir diwajibkan. Maka Rasulullah meninggalkannya. Cuma hari kedua. Hari ketiga sudah ditinggalkan. Dan nah, Rasulullah mengkhawatirkan, diwajibkan. Tapi kemudian Rasulullah pernah bersabda. Karena Rasulullah pernah bersabda. Al -imami hatta Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat semalam suntuk. Meskipun cuma setengah jam saja. Eh. Kalau di imam Muslim kayaknya berapa? Ada satu jam? Tidak ada. Ada satu jam. Nah, dari awal itu dan ya, di, dilakukan dengan ada istirahatnya. Eh, ini. Dan memang dibeli, demikian disebut solat taraweh karena ada istirahatnya. Tapi seorang yang solat bersama imam sampai selesai maka dicatat semalam suntuk solat tidak pernah berhenti. Masyaallah, Ini keutamaan bulan Ramadan Di malam bulan Ramadan Yang tidak disyariahkan sebelumnya Bahkan sebagian ulama menyebutkan Di antara kebitahan dalam sholat malam Adalah berjamaah Mengajak berjamaah Dan kemudian merutinkan eh, Di luar bulan Ramadan Keutamaan berjamaah ini eh, Ketika Rasulullah menyebutkan Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai Ini berkaitan dengan sholat malam bulan Ramadan atau yang kita kenal dengan Salat Tarawih. Kalau ditanya Salat Tarawih itu di mana Rasulullah tidak pernah menyebut Salat Tarawih. Ini. Tidak ada. Tapi itu adalah istilah yang digunakan untuk memudahkan Salat Tarawih. Itu Salat yang khusus di bulan Ramadhan dan di berjamaah. Yang artinya istilahnya Tarawih itu istirahat. Ada istirahatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Tidak. Nah, ini keutamaannya Nah kemudian yang berikutnya <coughs> Jadi orang yang berdiri di bulan Ramadhan Di malam bulan Ramadhan di, Dia dicadat semalam suntuk Dan diampuni dosa-dosanya Kalau seandainya dia salah sendirian saja Diampuni dosa-dosanya Salat malam Ini salat talawahnya Ini keutamaannya bagi eh, Bagi orang yang berjamaah <coughs> Dan juga Disebutkan dalam hadis yang selanjutnya yang juga dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Lebih khusus lagi dengan lafaz yang berbeda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, wufira ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang dia berdiri satu malam saja di bulan Ramadhan yaitu di malam-malam Lailatul Qadar Cukup satu malam itu saja. Dia berdiri. Atau bersama imam. Setengah jam, satu jam. Maka langsung dia dapat ini eh, keutamaannya. Yaitu hufirallahu. Jika melakukan dengan imam dan mengharapkan pahala. hufirallahu matakad amim dambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Telah terdahulu bukan setahun yang lalu. Tapi yang telah terdahulu. Eh, sepanjang hidupnya. Dia melakukan dosa kecil dan tadi disebutkan mastuni kabair. Selama dijauhi kabair dosa besar, maka di bulan Ramadan apabila seseorang beribadah puasa Ramadan, lalu dia bertobat dari seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan, maka dia lahir dia seperti lahir dari ibunya. Seperti dilahirkan oleh ibunya. Kalau dia bertobat dari perbuatan maksiat dosa besarnya dan dia melaksanakan bulan Ramadhan ibadahnya Di bulan Ramadhan Di siang harinya berpuasa Di malam harinya dia beribadah di malam hari Salat taraweh apalagi berjamaah Eh ini Maka diampuni dosa-dosanya eh, Sekaligus yang besar dengan taubat Maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah <tuh> eh. <tuh> Kemudian di antara keutamaannya dengan demikian besarnya keutamaannya Maka Rasulullah SAW Dan inilah yang seharusnya kita persiapkan Sekaligus Pembahasannya ini Keutamaan bulan Ramadan Sekaligus di dalamnya Adalah terdapat amalan-amalan Yang harus kita siapkan Maka Aisyah berkata Karena Rasulullah SAW Yajtahidu fi Ramadan Rasulullah itu Bersungguh-sungguh Beribadah di bulan Ramadan yang beliau tidak seperti itu di bulan yang lain kesungguhan Rasulullah itu bertambah di bulan Ramadan kesungguhannya ibadahnya lebih banyak bangun di malam hari menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan yang lainnya di siang hari bersodakah Rasulullah SAW ini kalau datang bulan Ramadan maka Rasulullah SAW sodakahnya melebihi di bulan yang lain. Ini sampai digambarkan seperti apa? Rihil mursalah. Ini rihil mursalah. Angin yang berhembus angin ini berapa batasannya? Tak terbatas angin ini. Angin yang kencang. Ini sodakahnya Rasulullah seperti rihil mursalah kata para sahabat. Dan lebih lebih kencang lagi sadaqahnya Rasulullah. Ketika didatangi Jibril. Ketika didatangi Jibril. AS, dan lebih lagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka ini. Sadaqahnya Rasulullah SAW. Yang Rasulullah sendiri sebenarnya sudah. Kedermawanannya. Itu di luar bulan Ramadan. Itu semakin. Di bulan Ramadan semakin bertambah lagi. ini Sampai disebutkan. Seperti Rihul Musalah. <tuh> Wafil Ashril Awakhir Minhum Alayasta itu firman. Sepuluh malam terakhir lebih lebih lagi, lebih bersungguh sungguh daripada bulan Ramadhan. Artinya di dalam bulan Ramadhan, tetapi belum masuk bulan Ramadhan, belum masuk sebelu terakhir, maka ketika masuk sebelu terakhir semakin ditingkatkan oleh Rasulullah. Ini ibadahnya. <tuh> nah ini. Nah disebutkan. Hadis yang selanjutnya, hadis keberapa ini? Nomornya mungkin tidak sama. <coughs> Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang badui datang bernabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, Ya Rasulullah, tunjukkan aku kepada suatu amal yang jika aku amalkan saya masuk surga, saya pasti masuk surga. Eh ini, tunjukkanlah saya suatu amal yang jika saya lakukan saya pasti masuk surga. Takel tu jannah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullaha muka beribadah kepada Allah, la tusyriku bi syai'a tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Waqimus shalah muka tegakkan salat. Wa tu'izz zakatal marfuḍah engkau tunaikan zakat al-mafruḍah yang difardhukan. Wa tasumura ramadan dan engkau berpuasa bulan Ramadan. <tuh> Subhanallah. Ini yang dijawab oleh Rasulullah. Orang tadi berkata, ini orang badui orang badui eh, orang yang lugu luga sederhana mereka apa adanya eh, Ini, mereka orang-orang yang eh, yang apa adanya maka mereka mengatakan walla di nafsi biyadihi demi yang diriku ada di tangannya la azidu ala hadha wala angkus saya tidak akan menambah dan tidak akan kurangi itu saja saya lakukan pokoknya saya bisa masuk surga selesai dia tidak ingin apa masuk surga yang paling tinggi pokoknya saya masuk surga lah Ini orang berdui dengan kesederhanaan, pokoknya saya yang penting masuk surga apa yang saya amalkan pokoknya saya masuk surga maka Rasulullah menjawab dengan itu saja yang penting itu saya tidak akan menambah dia akan kan orang itu pergi Rasulullah SAW kemudian bersabda Sarrahu, barang siapa yang ingin, yang suka. An ila rajulin, melihat kepada orang, seseorang. Min ahlil jannah, penghuni surga, falyandur ilahada. Silakan lihat orang ini. Tidak disebutkan namanya. Orang badui. Tapi orang yang ingin melihat orang yang masuk surga, penghuni surga, ini lihat orang ini. Karena orang itu mengucapkan dengan sejujur, sejujurnya Saya tidak akan nambah Pokoknya itu saja saya tidak akan nambah Tidak akan kurangi Ini Hanya melaksanakan yang wajib Tidak ada sholat sunnah Tidak ada uh, puasa sunnah Tidak mikir sudah Yang penting yang wajib saya lakukan Masya Allah <tuh> Ini. Sampai orang itu dikatakan uh, Orang yang <tuh> Ahlul Jannah uh, oleh Rasulullah SAW Karena orang itu diketahui bahwa orang itu betul-betul jujur, dia menjalankan. Nah, dalam hadis yang lainnya disebutkan hadis yang selanjutnya yang juga dari Abu Hurairah, Abu Hurairah radlallahu anhu kenapa paling banyak hadisnya ini disebutkan dan di dalam banyak riwayat memang Abu Hurairah ini adalah para sahabat di antara yang di antara para sahabat yang lainnya, Abu Hurairah paling banyak hadisnya. Padahal masuk Islamnya belakangan. Baru di Madinah masuk Islamnya. Bukan muhajirin. Tetapi, kenapa bisa riwayatnya paling banyak? Di antaranya disebabkan, hanya orang yang kemudian menggunakan itu sebagai senjata untuk menyerang Abu Hurairah. Yang sebenarnya tujuannya bukan Abu Hurairah. Tetapi adalah Islam. Orang yang mengkritik Abu Hurairah sebenarnya tujuannya adalah mengkritik dan menjatuhkan Islam Kaum Rafidah Mereka mengkritik Abu Hurairah Karena Hadis-hadis Rasulullah kebanyakan diriwetkan Abu Hurairah Nah disebutkan Abu Hurairah ini sejak masuk Islam tinggal di masjid Dan mulazamah dengan Rasulullah SAW Sampai akhir hayatnya Sampai akhir hayatnya Abu Hurairah Rasulullah SAW Dan Abu Hurairah tidak hanya mencukupkan Riwayat hadis itu yang didengar Dari Rasulullah saja, Tetapi Abu Hurairah senantiasa bertanya Kepada para sahabat yang lainnya Abu Bakar semuanya Muhajirin dan Ansar Mereka semuanya ditanya oleh Abu Hurairah Apa yang kau dengar dari Rasulullah Apa yang kau dengar dari Rasulullah apa yang kau, Apa yang kau lihat Yang ketika di Mekah, kejadian di Mekah Abu Hurairah meriwayatkannya Dari mana? Dari para sahabat Muajirin. Nah, ini sampai-sampai setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah yang paling banyak menyampaikan hadis, paling banyak muridnya. Yang lainnya disibukkan dengan pemerintahan Abu Hurairah sibuk ngajar. Makanya wajar kalau sebenarnya hadisnya paling banyak. <tuh> nah disebutkan <tuh> dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah bersabda. Man amana billahi wa bi rasuli Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Waqamassalah Menegakkan salat berpuasa Ramadan Kan Ka haqqan Allah Sudah menjadi hak atas Allah Artinya sudah pasti bagi Allah Janji dari Allah SWT Untuk memasukkannya ke dalam surga Jahada fisa bilillah. Baik dia berjihad fisa bilillah Au jalasa fi ardihi atau duduk di tanahnya Di tempatnya Tempat tinggalnya Yang dia dilahirkan Dalam sebagian riwayat, Baik dia berhijrah Ataukah dia tinggal di tempatnya Fakalu Artinya sama saja Mau berjihad Ataukah tidak Yang penting dia Iman kepada Allah Rasulnya Dan Rasulnya Menegakkan salat Berpuasa Ramadan Sudah tiga ini Maka pasti Allah lah masukkan ke dalam surga. Entah dia mau berjihad ataukah tidak. Entah dia itu berjihad ataukah tidak jalan Allah. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, apa kita enggak kasih kabar saja ini? Kabarkan saja hal ini kepada manusia. Kita sampaikan kepada manusia berita gembira ini." Qala maka Rasulullah menjawab, "Inna fil jannah." Maksudnya bisa saja disampaikan. Tetapi sesungguhnya orang yang betul-betul menggunakan akalnya dia akan berfikir masa hanya mencukupkan itu saja maka Rasulullah menyebutkan sungguhnya di surga itu filjan hamia atau daraja ada 100 derajat ada Allahul Mujaheedinafisa bilah seratus derajat ini khusus untuk orang yang jihad di jalan Allah nah, ini kalau tadi disebutkan dia Salat, puasa Syahadat, puasa. salat, puasa sudah. Entah dia jihad atau tidak Kalau begitu kita kabarkan saja kepada orang Tidak usah berjihad, tidak apa-apa Maka Rasulullah memberikan sesuatu yang lebih baik Dorongan untuk pergi berjihad Allah sediakan khusus untuk orang jihad 100 derajat Di surga Eh ini khusus untuk yang berjihad Berarti derajatnya bukan hanya 100 surga itu Tapi 100 ini hanya untuk yang berjihad Mampainya derajat di antara dua derajat dari seratus derajat ini, kami mampainya sama ilal ar. Jaraknya ini yang menunjukkan besarnya itu seperti langit dan bumi. Kalau begitu surga besarnya seberapa? Ini wilayah surga ini besarnya seberapa? Kalau untuk mujahidin saja seratus masing-masing seperti langit dan bumi jaraknya ini sama ilal ar. Kalau begitu surga ini luasnya luasnya seberapa? Kita ini tidak tahu langit yang pertama ini seberapa jaraknya sampai sekarang. Tidak ada yang bisa mengetahui. Ini, ini belum tujuh langit. Ini. Belum seratus derajat Maka kata Rasulullah Sallam, "Faidah saltu mullah. Kalau kalian itu minta kepada Allah, memohon kepada Allah, Fasadul khulfiros, minta surga fitros, Fa'inahu awsa tul jannah tiwa al jannah. Karena sungguhnya dia itu tempat di surga yang paling tengah dan paling tinggi, mewakilkan Al-Asrul Rahman dan di atasnya adalah al Rahman, sehingga sananya arsy Allah Subhanahu wa Taala. Waminhu taufajru anharul jannah. Dari surga Fir'dos itu bersungai-sungai seluruh surga. Masya Allah. Jadi ini keutamaannya. Dan hadis-hadis yang lainnya sebenarnya masih banyak. Karena tapi karena waktunya mungkin terbatas, karena waktunya yang, terbatas, <tuh> karena waktunya yang, yang terbatas, maka keutamaan-keutamaan ini semuanya kembali kepada hadis-hadis yang sudah disebutkan. Hadis-hadis <tuh> yang sudah disebutkan <tuh> dalam berapa hadis yang tadi disebutkan? Ada sebelas, dua ya. Ya, <tuh> nah itulah yang yang disebutkan oleh uh, Rasulullah SAW tentang Ka'bahul Ramadhan. Maka bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadhan? Bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadhan menyambut dan mempersiapkan diri? Maka hendaknya seseorang yang Muslim yang benar-benar ingin menjalankan Ramadhan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW maka hendaknya seseorang, dia senantiasa berusaha. Yang pertama, hendaknya dia mempelajari sebelum masuk bulan Ramadan, apa saja sunnah-sunnahnya, apa yang, yang wajib, yang dilarang di bulan Ramadan. Ini yang harus dia pelajari. Ini yang harus dia siapkan. Dan menyiapkan hati seseorang, keikhlasan seseorang, untuk bisa beribadah, di bulan Ramadan ini dengan keikhlasan. Karena itu syarat seluruh amal adalah dua. Seorang yang dia bisa beramal di bulan Ramadan dengan dua syarat. Atau dengan dua hal. Yang pertama adalah ikhlas. Dan yang kedua adalah mutabah. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka ini yang harus kita lakukan kita harus mempelajari apa yang sebenarnya wajib, apa yang sunnah, yang diutamakan di bulan Ramadan, apa yang dilarang, dimakruhkan di bulan Ramadan, kita siapkan. Kita siapkan untuk mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini. Ya nanti insyaallah materinya satu lumya. Nah ini. Nah ini yang harus kita belajar. Ini yang pertama. Termasuk di antaranya masih tersisa di bulan Syakban di antaranya adalah memperbanyak berpuasa di bulan sya'ban ini. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah anha, bahwa Rasulullah s.a.w. Eh, terkadang kami melihat beliau itu berbuka. Seakan-akan kami mengatakan. Kayaknya tidak akan puasa lagi. Lama. maksudnya tidak puasa. Terkadang Rasulullah berpuasa. Sampai-sampai kami mengatakan. Kayaknya terus-terusan ini berpuasa. Tiap hari berpuasa Rasulullah. Tetapi. Itu tidaklah berlangsung sebagaimana bulan syabat. Kata Aisyah, saya tidak melihat Rasulullah menyempurnakan sebulan penuh berpuasa kecuali bulan Ramadan. Tidak ada. Selain bulan Ramadan yang Rasulullah berpuasa satu bulan penuh. Tetapi, kata Aisyah melanjutkan, saya tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa. Lebih banyak berpuasa daripada ketika beliau berada di bulan syabat. Ini hadis yang dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian juga Usama bin Zaid. Bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah Mengapa saya tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan, sebagaimana engkau berpuasa di bulan syaban? Artinya mengapa kau banyak berpuasa, meskipun tidak sebulan penuh? Maka kata Rasulullah, Daka syahrun, Bulan syaban adalah bulan yuf'alun yagfulun nasu Anhu baina rajab wa ramadhan. Orang-orang banyak melupakan bulan di antara rajab dan ramadhan ini. Wahua syarhun, wahua syahrun, dan itu adalah bulan yang mana turfa'u fihil a'mal. Tiangkat amal-amal di dalam bulan syaban. Ila Rabbil Alamin, kepada Rabbil Alamin. Fauhibu an yurfa'a amali wa anasa'im. Dan saya ingin amalan saya itu diangkat dilaporkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Dalam keadaan saya berpuasa. Nah ini, ini bulan bulan Syakban. Akan tetapi ada larangan seseorang untuk mendahului puasa Ramadan satu atau dua hari berpuasa. Tak jaga-jaga, mungkin. Ini hari ini puasa Ramadan. Hari ini adalah Ramadan. Ya, khususnya hari yang meragukan atau sehari sebelum hari yang meragukan. Karena bisa jadi perselisian itu dua hari. Eh ya, ini, bisa jadi dua hari. Awalnya. Nah, sebagian tempat bisa jadi lebih dari itu. Makanya Rasulullah SAW eh, menyatakan lah, ya taqoddaman nahah Jangan sampai salah seorang di antara kalian Mendahului Ramadhan, Nabi saw min au yau mendahului puasa sehari atau dua hari. Illa ayakuna rajulun kecuali seseorang karena yasumu sawman, kecuali seorang yang dia berpuasa dengan satu puasa, fal dalikal yauh. Silahkan dia berpuasa. Maksudnya sudah biasa puasa sebelumnya, puasa uh, mungkin syakban. Uh, atau puasa Senin kamis Yang dia lakukan sebelumnya Dia lanjutkan sampai ramadhan Meskipun hari kemis Itu kemungkinan Masih bisa jadi masuk Sudah masuk bulan ramadhan Bisa jadi belum Tapi pas ketika itu belum masuk bulan ramadhan Maka dia menjalankan sebagai puasa Senin kamis Maka dia boleh Tapi kalau seandainya dia tidak pernah Berpuasa Eh ini tapi kemudian dia ketika mau menjelang Ramadan dia saya tak berpuasa ya, ini, menghadang Ramadhan ya, maka ini yang dilarang ini, Rasulullah mengatakan لا تقدمان ناهادحكم dalam satu riwayat لا تقديمون لا تقديمو Ramadhan jangan kalian mendahului Ramadan <tuh> ini hadis yang diriwayatkan uh, oleh Imam Bukhari. Nah diantara yang dikhawatirkan ini terjerumus ke dalam larangan hmm. ini yang berpuasa sebelum Ramadan adalah yang berpuasa Ramadan dan menentukan awal Ramadan dengan cara hisap. Ini dikhawatirkan terjerumus ke dalam apa? Larangan berpuasa sehari atau se dua hari sebelum Ramadan. Artinya sebelum betul-betul waktunya masuk Ramadan. Ini apa mendahului keputusan penguasa? Nanti akan saya sebutkan dasarnya. Karena berpuasa pada hari yang seperti itu sebenarnya berpuasa pada hari yang meragukan. Jadi tanggal 30 syakban istilahnya yang disempurnakan. Ini hari yang meragukan ini sudah masuk Ramadan atau belum? Karena bisa jadi sebenarnya hilalnya sudah terlihat tapi tertutupi awan. Bisa jadi masuk Ramadan sebenarnya. Secara perhitungan seandainya ru'yah bisa terlihat nah masuk Ramadan perhitungannya. Tapi belum terlihat tertutupi. Nah, sementara Rasulullah menyempurnakan menyimpur, atau menyuruh menyempurnakan kalau tidak terlihat. Maka orang yang berpuasa di hari itu adalah berpuasa di hari yang meragukan. Nah disebutkan dalam satu riwayat <coughs> Ibnu Majah dan lainnya dari Ammar bin Yasir dan ya, di sini disahirkan syalbani rahmat ta'ala <coughs> mensama waktu itu Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Datang dan kemudian ada hidangan kambing, hidangkan kambing dan kemudian diundang, di, diajak oleh Ammar bin Yasir untuk makan. Ada seorang yang berkata saya berpuasa, saya berpuasa hari ini, eh ini tanggal 30 Syakban, eh ini, sudah lewat 30 Syakban, kemudian apa? Belum terlihat hilal, tertutupi, maka Ammar bin Yasir masih makan. Dan kemudian ada seorang yang berpuasa. Saya sudah berpuasa hari ini. Padahal ini puasanya dalam sebagian apa disebutkan puasa yang biasa dia lakukan sebelumnya. Eh, maka Amar Bin Yastir termasuk yang sangat eh, tegas dan sangat keras dalam masalah ini. Sampai-sampai yang biasa berpuasa pun kalau sudah meragukan lebih baik ditinggalkan kebiasaannya. Eh, ini Puasa Senin Kemis misalkan, wah ini hari Kemis eh, mumpung Kemis, ya eh, ini. Tanggal 30 Saabat, belum Ramadan misalnya tak puasa saja maka Ammar bin yasir berkata man hadal yaw barang siapa yang berpuasa hari ini yang berpuasa hari ini faqad asa abul qasim maka dia bermaksiat telah bermaksiat kepada abul qasim sallallahu alaihi wasallam abul qasim maksudnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> ini ini riwayat uh, ibnu majah dan demikian juga dalam satu riwayat Abdul Razak Di dalam Musannafnya, Ammar bin Yasir berkata Amma anta tu'minu billah Kalau kamu nah ini, Dalam satu riwayat Abdul Razak juga In kuntah tu'minu billahi Wal yaumil akhir Jika engkau Sudah lewat ini Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir Fata'am makan nah ini, Maka makanlah Nah disebutkan dalam riwayat Abdurrahman juga dalam musannafnya Muhammad bin Sirin dia berkata la an uftirah seandainya saya berbuka di hari Ramadan, tapi saya tidak sengaja lebih saya sukai lebih mending maksudnya daripada saya berpuasa pada hari yang meragukan itu masih termasuk syabab maka ini <tuh> jelas sesuai dengan sabda Rasulullah jangan kalian la tastakbil syahrastiqbalan jangan kalian mendahului bulan Ramadan itu menghadang maksudnya sumul irayati berpuasalah karena melihat dan berbuka karena melihatnya kalau terhalangi awan atau debu atau asap sampai asap saja bisa menghalangi kalau terhalangi sempurnakan 30 sempurnakan bulan Ramadan bulan Saban 30 yang sangat disayangkan ada yang mengatakan ini urusan dunia. Rasulullah sudah menyerahkan e, perkara masalah ini masalah dunia. Subhanallah. Ini masalah ibadah bukan masalah dunia. Masalah hisab dan ini bukan masalah dunia misalnya. Baik. <tip> Insya Allah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Dan e, permasalahan e, tertutupnya awan dan masalah hisab. Disebut kaulisah kaulisah yang bertamya rahmahutallah, bahwa pendapat yang mengatakan atau menggunakan hisap secara total, meskipun kondisi cuaca cerah, ini tidak ada seorang muslim pun sebelum di kalangan dalam di kalangan salaf dan di kalangan para ulama Mutaakhirin yang berpendapat dengannya. Tidak ada para ulama madhab sampai sekarang ini, ulama madhab maksudnya. Para ulama <tuh> Ahlu sunnah Yang muslim bahkan Tidak ada yang berpendapat Pendapat hisap itu Bagi sebagian ulama Dibolehkan, itu pun belakangan Setelah tahun 300 hijriah Mengatakan bahwasannya uh, Hisap bisa digunakan Bagi seorang pribadi Yang bisa menghisap Orang yang bisa Menghisap pada saat mendung Dan dia uh, Bisa memperhitungkan kalau itu adalah kemungkinan terlihat, maka dia berpuasa. Dan itu pun pendapat yang ganjil. Nah ini Itu pendapat yang ganjil. Ada pun pendapat yang mengatakan putlak pakai hisab apapun keadaannya, tidak ada seorang muslim yang mengatakan demikian. Tapi yang, yang hal ini, yang berpendapat ataukah yang menggunakannya adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi menggunakan hisab dalam ibadah mereka. <tuh> Oke okay, mungkin sebagian uh, sampai di sini mungkin materinya silahkan kalau ada tanya jawab uh, saya minta 5 menit tadi. Uh, <tuh> ya yeah. Tuhan adalah malam di mana besoknya Hari pertama berpuasa Besok hari berpuasa Maka malam ini adalah malam pertama Bukan tanggal dua Bukan, Kita tidak menggunakan hisap Kita menggunakan tanggal itu Tanggal di mana dilakukan hari pertama berpuasa Nah iya Maksudnya ditetapkan, misalkan ditetapkan puasanya karena mungkin tertutup awan, maka besok hari Jumat. Kemisnya secara perhitungan sebenarnya sudah mungkin untuk dilihat. Maka tanggal satunya kapan? Ya Jumat. Bukan kemisnya, tanggal satunya adalah hari apa? Jumat. Malam tanggal satu, malam Jumat. Nah ini. Malam dua tujuhnya ya nanti. Yang jelas malam tanggal satunya adalah apa? Malam pertama Ramadan adalah malam Jumatnya. Ya, silakan eh, <tuh>, dihitung malam Jumat. Kalau tanggal 21 malam 21 hari apa ini? Ya kan? Nah, seperti itu. <tuh>, InsyaAllah demikian. Soleh, maka apapun amal soleh yang kita lakukan di luar bulan Ramadhan, maka di bulan Ramadhan diutamakan, sama-sama diutamakan. Hanya saja yang paling diutamakan di bulan Ramadhan adalah amal di antaranya adalah membaca Al-Quran, berpuasa jelas, solat malam itu yang jelas di. Utamakan, termasuk adalah Membaca Al-Quran Dan disebutkan membaca Al-Quran ini Bisa jadi Yang dimasukkan di dalam sholat Ataukah di luar sholat Jadi semuanya diutamakan Menuntut ilmu Juga diutamakan Nih. Sehingga Semuanya adalah diutamakan Karena itu ketika bulan Ramadan Mungkin lebih banyak majelis ilmu eh, Diselingi ketika sholat E, terawih misalkan dengan e, taklim ataukah e, kajian yang meskipun e, tidak ada sunahnya terawih itu harus ada taklimnya, tidak ada tetapi e, bukan berarti tidak dibolehkan e, atau kemudian dikatakan ini adalah kebetahan dan yang lain sebagainya akan tetapi momen ataukah kesempatan untuk menyampaikan kebenaran kepada kaum muslimin khususnya di bulan Ramadan mereka lebih banyak kaum muslimin yang hadir di majelis uh, ilmu ataukah hadir di waktu solat berjamaah itu lebih banyak daripada hari-hari yang lainnya nah ini kecenderungan mereka beribadah lebih besar maka digunakan memanfaatkan kesempatan pada bulan Ramadan itu dengan memperbanyak amalan nah ini sehingga Ditekankan semuanya beribadah pada malam bulan Ramadan, di siang hari berpuasa, bersaudaqah. Ini semuanya hal ada amal-amal soleh. Jadi hari amal itu maksudnya hari-hari beramal soleh. Yang ksudnya di, ditingkatkan. Ini, karena itu ada sebagian ulama berselisih tentang mana yang lebih afdol. Mal, Malam-malam bulan Ramadan ataukah siang hari 10 Dhul Hijjah. Maksudnya 10 hari di awal bulan dul hija. Karena ada hadis bahwa tidak ada hari-hari yang lebih baik amal soleh dilakukan di dalamnya. Melebihi 10 hari di awal bulan dul hija. Apakah itu lebih afdal daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan? atau di bulan Ramadan? Maka perselisihan mendapat para ulama tentang hal ini. Ada yang mendahulukan. Karena hadisnya Rasulullah SAW di hari-hari. Tidak ada yang lebih baik daripada uh, Di <tuh> Siang hari bulan Ramadhan Di bulan uh, Abdul Hijjah Maka itu lebih afdal Tapi sesungguhnya Bulan Ramadhan Yang paling afdal Puasa Tidak ada yang lebih afdal daripada bulan Ramadhan Puasa bulan Ramadhan Sehingga yang dimaksudkan adalah amal-amalan sunnah Maka ketika disebutkan amalan sunnah Maka yang paling afdal Di siang hari itu adalah bah, siang hari di bulan Dulhijjah Maka itu yang paling Afdal untuk beribadah Karena itu disebutkan Kalau begitu diutamakan untuk berpuasa Dan ibadah yang lainnya Adapun di malam hari bulan Ramadan Maka yang paling baik Malam-malam itu adalah malam Sepuluh terakhir di bulan Ramadan Atau malam bulan Ramadan Ini yang paling baik Tidak ada malam-malam Yang lebih baik itu dilakukan amal soleh melebihi bulan apa Ramadhan. Tidak <tuh> mungkin itu yang eh, ada pun kebiasaan masyarakat minta maaf eh, ini. Nah seperti halnya kebiasaan setelah Ramadan minta maaf. Ini sebenarnya hukumnya sama. Eh, ini tidak ada sunnahnya untuk meminta maaf sebelum ataukah setelah Ramadan Karena permintaan maaf itu sepanjang eh, zaman, sepanjang waktu tidak terikat dengan sebelum Ramadan ataukah setelah Ramadan tidak ada dalil yang mengkhususkan keutamaan minta maaf sebelum Ramadan dan bahkan seseorang yang punya kesalahan minta maaf itu ketika dia berbuat salah dan dia sadar maka dia segera minta maaf tidak menunggu sebelum bulan Ramadan atau apalagi setelah waktu Uh, bulan Ramadan nah nanti tak syawal saya minta maaf <laughs> nanti 00 00 dan sebagainya eh, makanya ini uh, saya tidak mengetahui adanya uh, dalil ataukah dasar uh, datang berkunjung meminta maaf sebelum Ramadan termasuk berziarah uh, ke kubur sebelum Ramadan uh, makan apa megang itu sebenarnya caranya agama Hindu Mekeng itu adalah e, ritual Hindu Dalam istilah Mekeng itu sendiri memang ada Di dalam kitab Hindu Tanya sama orang Hindu e, Kalau istilah Mekeng ini adalah sebenarnya adalah istilah Dalam agama Hindu, tidak ada e, Sehingga Seluruh amalan-amalan yang tidak ada Tuntunannya, maka ditinggalkan e, Tinggalkan. Hanya saja kalau orang minta maaf Ya kita maafkan e, Meskipun dia bah, e, Bertujuan meminta maaf sebelum Ramadan Minta apa ya, kalau Memang punya salah apa ini? Eh, ini Salah apa eh, ini. Ya tak maafkan kalau ada kesalahan Jadi istilahnya Seseorang uh, Meminta maaf jika dia memiliki kesalahan Atau mungkin ada salah Ketika dia khawatir ada Ucapan yang salah maka dia meminta maaf Bukan di bulan Ramadan saja Atau sebelum Ramadan Ya mungkin demikian Baik <tuh> Kami ucapkan jasa kumulukairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. dan kita...